Gaurko, sasunaren autogestioa talean, baragualdiaren inguruan itzein godeagu. Eta bueno, ba, lehinik eta behin esan, ni duela gutxia sinitzala baragualdia e, probatzen. Eta bueno, hortatik ba, han, bana, etzuekin konbartitu e, lehinik eta behin zer dan baragualdia, noiz egin baragualdia, zergatik egin baragualdia eta amaitzeko banola egin baragualdia. Jarraian datorren informazio guztia en ekolan laburu pitarke medikoan eskutik jasotakoa da. Eta besterik gabe hasekorri zazartzen ba noiz egin daiteke baraualdia, ez? Ba, minaren aurrean, mina dakagunean, adibidez, ba normalen pastilla kartzea jotzen du, ez? Ba, bai burko mina dakagunean edo baita hileko mina dakagunean edo etabarreta gar, eta ezta? Eta ordu ba medikuanik proposatzen du, ba proba egitea, eta mina momentuan ba, ez jatea edo eskatea edo izan daiteke baitare e, saldak edo zukuak jatea. Azkenian e, urdaieri oporraken batean baldu bizi gugu ba, gorputza gai omen da gauza koordinatzeko, ez gure barrun. Batez dedikanesan ba minasko 24 urduko baraualdiak garaitzen diala esaten dala eta horretan laguntzen dutela HDN iluntasunak, igintasunak Eta, bar, ezta. orduan proposamena da, ba, epe batuztea ez, gure gortzari, eta botika akuztea, ba, azken baliabide gisa, ezta. Azkenean, ba, gure baliabide bitartez, gainditzen badimadegumina, ez, ba, autoestimuan eragin zuzena aipatzen da ere, bai. Eta autoestimurako, ba, lagungarria izan daiteke, ez, autoestimua betzeko. Horrez gain, esan da, e, bai, ba, bai, e, kontsumbok Gizartean bizigean ez, ba, barabaldiaz dala interesatzen ez, eta igual askotan ez dala itzaiten barabaldiaz ez. Eta ondorioz ere, zakagula hiturarik, barabaldia reninguruan hitz egiteko edo informatzeko ez. Eta esan, ba, ez dala ezer e, arreskutsua ez. azkenen egun batzutan, barrundazkagun, errexerbetatikan, e, e, otea, ba, bizitzea, bizkatez. Eta gerobait ere aipatzen da, ba noizitean arira, ba batez ere egokia dala jateko gogorik ezagun dakagunen itia, ez? Edo janariak nazka sentsazioa emategun momentu ez da? Ordun, sentsazioa da ba, omen da gorputzaren seinale bat eta esaten duguna da, ba, digestioan enerjarik gastatu nahi ez dala eta e, energia hori gordenaia dela beste ekintza garrantzitsu batzutako, ez? Ba, adibide praktiko bat izango litzateke, adibidez, gai jogaubenian, ba normalen jateko gozoa ez da hau, ez? Ordu nor sinale bat izan daiteke, ba gu barabaldian, hasteko. Zergatik egin barabaldia, Ba, e, hemen medikorega aipatzen du Ba, gorputzak auto sendatzeko ahalmen oniagoa daukala barabaldian. Azkenematen ba, lehenipatu bezala bat digestioan egunero kontsumitzaen energia guztia sendatzean kon kontzentratu daitekelako ez. Ordun ba, Baraldia gomendatzen da prebentzio sendatzen modu bezala e, tratamenduen ordez, ezta. Azkenean ba, sendagaiek, arreta desbideratzen dutelako, ez? Eta sendatzea oztopatzen omen dutela aipatzen du medikuak. Bueno, eta nola egin baraua? Ba, nere kasuan aiona kabaio deiturikoa aplikatuet dala afaldu gabe hoia jun eta aurrengo egunen gosaria euerdialdea arte atzeatu edo guzu zenian bazkaltzea. Gero ere posible da eh bueno, askena baraumota asko daude eta baitarei daiteke ba ez afaldu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 hartu izan dut, eta ba, hoi gauian ez, afari modukua izango litzatekena, eta goizian kukitzatea. Eta, bueno, ez errez, solido, solido idago kionez, ba, ez errez. Eta ordun ba, honekin digestio ez dioguain beste lana ematen, eta batzuen arabera, ba, barabaldia ere horrela egin daiteke ez, zerbait ez tomagora sartu dazkenean. Eta, bueno, aprobatzera animatzen zaitu usted, eta eazuen gorputzak nola reakzionatzen duen.